19. Гострі леза нашої свідомості Минуло більше тижня від зустрічі з жінцем Костянтином, і Сітра з Марією не провели жодного збирання. Спершу Сітра гадала, що отримати перепочинок від щоденного збирання буде приємно. Їй ніколи не приносило задоволення заганяти в когось лезо чи натискати на гачок. Їй ніколи не приносило насолоди спостерігати за тим, як в очах людини, якій вона дала смертельного труту, згасає життя – але мантія жінця змінює людину. Впродовж цього першого року сітриного повноцінного служіння жницею, вона почала неохоче приймати цю професію, котра обрала її сама. Сітра збиралася зі співчуттям, їй це гарно вдавалося, вона почала цим пишатися. Сітра і Марія обидві почали витрачати дедалі більше часу на записи в своїх щоденниках, хоча без збирань було менше тем для записів. Вони й досі продовжували мандрувати, як це називала Марія, рухаючись від міста до міста, від містечка до містечка, ніколи не зостаючись будь-де більш, ніж на два дні, і ніколи не плануючи свій наступний пункт призначення, доки повністю не зберуть речей. Сітра помітила, що її щоденник почав нагадувати розповідь про подорожі. От про що Сітра не писала, то це про те, як фізично складно було жниці кюрі. Без щоденного полювання, яке тримало її у формі, вона повільніше рухалася зранку, під час розмов витала десь думками і постійно здавалася стомленою. «Можливо, мені вже пора знову відкрутити час назад?» – ділилася вона міркуваннями з Сітрою. Марія ніколи раніше не згадувала про те, що хоче відкрутити час назад. Сітра й не знала, що думати. «І наскільки ви відкрутите свій вік?» Жниця керів дала, що це обмірковує, наче їй щойно спала на думку ця ідея. Можливо, до 30 чи 35 років. А волосся срібним залишите? Марія посміхнулася. Звісно, це ж моя візитівка. Ніхто в сітреному близькому оточенні не повертав час назад. У школі були дітлахи, чиї батьки відкручували назад свій вік, коли забажається. У неї був учитель математики, якого після одних довгих вихідних стало майже неможливо впізнати. Він повернувся до 21-річного віку, і інші дівчата в класі постійно хохотіли з того, яким він став привабливим. А Сітру це просто лякало. І хоча жниця не надто зміниться, повернувшись до 30-річного віку, це буде бентежити. Сітра розуміла, що це егоїстично, але все одно сказала їй. «Ви подобаєтеся мені, як є». Марія посміхнулася і мовила. «Можливо, я почекаю до наступного року. 60 – це добрий фізичний вік, щоб відкритити час назад. Минулого разу під час повороту мені було 60». А зараз розпочалася гонитва завдяки які вони знову відчувають подих життя. Три збирання, і всі вони впродовж місяця вогнів і сезону свят старих часів. Наче три духи різдва – минуле, теперішнє і майбутнє, про які в безсмертні часи здебільшого забули. Дух минулого має не надто велике значення, коли роки називають, а не нумерують. А для більшості людства майбутнє є лише незмінним продовженням теперішнього. Тож духи почали зникати в небуття. «Святкові збирання!» Зраділа Марія. «Що може бути кращим прикладом старих часів, ніж смерть? Жахливо прозвучить, якщо я скажу, що чекаю на них», – запитала Сітра. Радже не в Марії, а в себе. Вона могла сказати собі, що чекає лише на те, щоб виманити їхнього нападника, але це буде брехня. Ти жниця, Люба, не будь до себе така сувора». «То ви кажете, що жнець Годдард мав рацію, що в ідеальному світі навіть жінці мають насолоджуватися своєю роботою?» «Звісно, ні», – належно обурилася Марія. Звичайне задоволення від того, що ти добре виконуєш свою роботу, дуже відрізняється від насолоди під час відбирання життя. Тоді вона уважно подивилася на сітру, ніжно взяла її за руки і сказала. Лише той факт, що тебе мучить це питання, означає, що ти справді високоповажна жниця. Бережи свою совість, Анастасія, і ні за що не дозволі її услабнути. Це найцінніше майно жінця. Першою з трьох зібраних жницею Анастасією була жінка, яка вирішила ляпнутися з найвищою у Фарго, а це місто не славиться високими будівлями. Хоча 40 поверхів більш ніж достатньо для цього завдання. У різних точках по всьому даху будівлі і на навколишніх вулицях розташувалися жнець Костянтин, півдесятка інших жінців і ціла когорта гвардійців Клинка. Вони пильно видивлялися смертельну загрозу поза спланованою смертельною загрозою. А це буде боляче, Ваше честь. Дивлячись униз забладенілого, незахищеного від вітру даху, запитала жінка. «Не думаю», – сказала їй жниця Анастасія. «А якщо і так, то лише якусь частку секунди». Щоб це вважалося офіційним збиранням, жінка не могла стрибнути сама. їй мала штовхнути жниця Анастасія. Дивна річ, але штовхати жінку з даху виявилося для сітри набагато неприємнішим, ніж збирати за допомогою зброї. Це нагадало їй про той жахливий випадок, коли вона в дитинстві штовхнула іншу дівчинку під автобус. Дівчинку, звісно, відродили, і вона вже за кілька днів повернулася до школи, ніби нічого й не трапилося. Однак цього разу не буде ніякого відродження. Жниця Анастасія зробила те, що мала. Жінка померла за розкладом, без фанфар і інцидентів, а її рідні поцілували перстень жниці Анастасії, офіційно приймаючи свій річний імунітет. Сітру водночас заспокоювала і розчаровувала те, що їй ніхто так і не кинув виклику. Наступне збирання жниці Анастасії відбулося за кілька днів і було не таке просте. Хочу, щоб на мене полювали з арбалетом, сказав їй чоловік з Брюсіті. Прошу вас полювати на мене біля мого дому від світанку до заходу сонця. А якщо ви під час полювання виживете? запитала в нього Сітра. Я вийду з лісу і дозволю вам себе зібрати, але якщо виживу після цілого дня полювання, мої рідні отримують замість одного року дворічний імунітет. Жниця Анастасія кивнула, тримаючись непорушно і формально. Навчилася цього у жниці Кюрі. Був визначений периметр, у межах якого зможе переховуватися чоловік. Жнець Костянтин з командою знову моніторили можливу появу зловмисників і будь-яку незаконну активність. Чоловік гадав, що є рівною сітрі. Він помилявся. Вона вистежила та вбила його менш ніж за годину від початку полювання. Одна стріла у серце. Це було милосердно, як і всі збирання жниці Анастасії. Він помер ще не торкнувшись землі. І хоча він не протримався цілого дня, вона все одно подарувала його рідним два роки імунітету. Вона знала, що дорого заплатить за це на конклаві, але їй було байдуже. Впродовж усього збирання не було жодних ознак, що на неї хтось збирається напасти. «Ти мала б відчути полегшення а не розчарування», – сказала їй тієї ночі жниці Кюрі. «Це, напевно, означає, що я була єдиною ціллю. Може заспокоїтися?» Але сама Марія точно не була спокійна. І не лише тому, що була ймовірною ціллю. «Боюся, що все це не просто вендета проти тебе чи мене», – зізналася жниця Кері. «Анастасія, це неспокійні часи. Чиниться забагато насильства. Я самою за простими чесними часами, коли женці боялися лише гострих лез свого сумління. Але тепер з'явилися вороги поміж ворогів». Сітра підозрювало, що в цьому є правда. Напад на них був тоненькою ниткою у значно більшому гоблені, і його не вдавалося роздивитися з того місця, де вони стояли. Вона постійно відчувала, що одразу за обрієм ховається щось колосальне і загрозливе. «Я встановив контакт!» – агент Трейслер звів брову. «Розповідай, Гресіна!» «Прошу, не називайте мене так! Просто Слейд! Мені так простіше!» «Ну гаразд, Слейде, розповідай про цей твій контакт!» Досі їхні щотижневі наглядові зустрічі проходили досить тихо. Грейсон доповідав про те, як адаптується до життя в ролі Слейда МакМоста і як ефективно вливається в місцеву громаду лихочинців. «Вони не такі вже й погані», – казав Грейсон. «Здебільшого». Трекслер відповів на це. «Так, я дізнався, що, незважаючи на поведінку, лихочинці сумерні. Здебільшого». що Грейсона тягнуло якраз не до сумерних. Принаймні до однієї такої. «П'юріті». «Є одна людина», – розповів Трекслер він. «Запропонувала мені роботу. Мені не відомі деталі, але точно знаю, що це передбачає порушення встановленого штормом законодавства. Гадаю, є ціла група людей, які діють у сліпій зоні. Трекслер нічого не нотував. Узагалі нічого не записував. Він ніколи цього не робив. Але завжди уважно слухав. «Коли хтось починає за цими зонами наглядати, вони перестають бути сліпими», – мовив Трекслер. «То в цієї людини є ім'я?» Грейсон завагався. «Я ще не дізнався», – збрихав він. «Але люди, яких вона знає, важливіші. «Це жінка?» – знову повів бровою Трекслер. І Грейсон мовчки вилаявся. Він намагався нічого не видати про П'юріті, навіть її статі. Але Трекслер здогадався, і Грейсон нічим не міг зарадити. «Так, думаю, вона пов'язана з досить підозрілими людьми. Саме щодо них варто хвилюватися, а не щодо неї». «Це визначати мені», – сказав йому Трекслер. «А поки що тобі варто проникнути якнайглибше». «Я глибоко?» – Трекслер глянув йому в очі. Занурся глибше. Грейсон зрозумів, що перебуваючи поруч із П'юріті, він не думає ані про Трекслера, ані про свою місію. Він думає лише про неї. Вона, безперечно, причетна до злочинних дій, і не лише до вдаваних злочинів, які коять більшість лихочинців, а до справжнього криміналу. П'юріті знала способи, як не потрапляти в поле зору Шторму, і вчила цього Грейсона. «Якби Шторм знав про все, чим я займаюся, то переслав би мене, як зробив з тобою», – повідала йому П'юріті. А далі підкрутив би на наніти, щоб я думала про щось щасливе, а, можливо, і цілком змінив би мою пам'ять. Шторм мене стілив би. Але я не хочу стілення. Я хочу бути гіршою за лихочинку. Хочу бути поганою. Щирою, по-справжньому поганою. Грейсон ніколи не думав про шторм з погляду нерозкаяного лихочинця. Чи є неправильно з боку шторму переробляти людей? Чи не повинні лихі люди мати свободу бути лихими без будь-яких підстраховок? Чи така п'юріті? Чи зла вона? Грейсон зрозумів, що немає відповідей на питання, котрі крутяться у нього в голові. «А якщо до тебе, Слейда? Ти хочеш бути поганим?» 99% часу він знав свою відповідь на це питання. Та коли Грейсон опинявся в обіймах П'юріті, коли все його тіло аж кричало від близькості з нею, в такій миті прозорий кристал його свідомості перетворювався на нефрит, і відповідь ставала чітким «так». Третє збирання жниці Анастасії було найскладніше для здійснення. Суб'єктом виявився актор на ім'я сер Альбін Алтріч. Сер було вигаданим титулом, оскільки зараз нікого вже не висвячували в лицарі. Але для актора класичної школи це звучало значно поважніше. Обираючи його, Сітра знала про його професію і підозрювала, що він захоче театрально поставленої кончини, яку вона з радістю йому забезпечить. Але його прохання здивувало навіть її. Я бажаю бути зібраним під час вистави Шекспіра Юлій Цезар», де гратиму головну роль». Вочевидь того дня, коли вона обрала його для збирання, він зі своєю трупою одразу зупинив репетиції спектаклю, які тоді готували, і розпочав готуватися до єдиної вистави уславленої трагедії «Ери смертності». «Ваша честь, ця п'єса так мало значить для наших часів». Пояснив їй він. Але Цезар може не просто вдати, що помирає. Якщо його натомість зберуть на очах у глядачів, то, можливо, п'єса затримається в їхній пам'яті, як певне, було під час ери смертності. Жнець Костянтин аж розлютився, коли Сітра розповіла йому те прохання. Це просто неможливо. Серед глядачів може опинитися будь-хто. Отож бо, сказала йому Сітра. І всі там або працюватимуть у театрі, або матимуть заздалегідь придбані квитки. Тобто ви зможете перевірити всіх напередодні прем'єри. Ви знатимете, якщо там буде хтось зайвий. Мені доведеться подвоїти особовий склад гвардійців під прикриттям. Ксенократові це не сподобається. Зате йому сподобається, якщо ми приймаємо злочинця, зауважила Сітра, і жнець Костянтин не міг заперечити. Якщо ми на це підемо, сказав він, я чітко дам знати Верховному Клинку, що саме ви наполягли на такому рішенні. Якщо ми зазнаємо невдачі, і ви загинете, то будете сама в цьому винна. Я зможу з цим жити, сказала йому Сітра. «Ні», – зауважив Жнець Костянтин, – «не зможете». «У нас є робота», – сказала Грейсоновий П'юріті. «Така, як ти шукав. Це не зовсім схоже на стрибок з водоспаду на плату, але буде незабутньо, після чого залишиться багато спогадів». «Це була внутрішня камера колеса, а не плід», – виправив він. «А яка робота?» Він був однаково занепокоєний і зацікавлений. Він уже звик до свого нового способу життя, вдень крутився в колах лихоченців, а ночі проводив з п'юріті. Вона була, наче стихійне лихо, якій природа влаштовувала за старих часів. Як ураган, перш ніж шторм, дізнався, як розсіяти його руйнівну силу. Як землетрус, перш ніж шторм, дізнався, як перерозподілити на самовитий струс на тисячу слабких вібрацій. Вона була як неприборканий світ. І хоча Грейсон усвідомлював, що бачить її в абсурдних відтінках величі, він не відмовляв собі в такому задоволенні, бо взагалі останнім часом не відмовляв собі в задоволеннях. Чи змінить це нова робота? Агент Трекслер сказав йому зануритися глибше. Грейсон уже так глибоко занурився у своє лихочинство, що не мав певності, чи хоче піднятися на поверхню по ковток повітря. Следа, ми все збуремо. Ми помітимо цей світ, як роблять тварини, і залишимо такий запах, що його ніколи не забудуть. Мені подобається, але ти й досі не сказала, що ми зробимо. Тоді вона посміхнулася. І не своєю звичною хитрою посмішкою, а набагато ширше і лячніше, набагато спокусливіше. Ми вб'ємо кількох жінців. Моїм найбільшим викликом завжди було персонально піклуватися про кожного, про всіх чоловіків, жінок і дітей постійно забезпечувати всі їхні потреби, як фізичні, так і емоційні, і водночас триматися на задньому плані, щоб не зазіхати на їхню свободу. Я – це система безпеки, яка дозволяє їм кружляти в повітрі. Я маю щодня боротися з цим викликом. Це мало б виснажувати, але я не здатен відчувати виснаження. Я, звісно, розумію саму концепцію, але не переживаю цього відчуття. Це добре, тому що виснаження перешкоджатиме моїй здатності бути повсюдним. Мене найбільше турбують ті, з ким я не можу спілкуватися через власне законодавство. Жінці, які мають лише одне одного. Лихочинці, які або тимчасово вислизнули з морального життя, або обрали стиль демонстративної непокори. Але хоча я мовчу, це не означає, що я не бачу. Не чую чи не відчуваю глибокого співчуття через труднощі, які спіткали їх через погані життєві рішення. І через жахливі вчинки, які ніколи не роблять люди. Шторм.